گورا چه کم کسان خبری کئی نو که سزا بیا دور کون نو بنا نیف بوده یا دکی نیس پر لی کب شفا کوئی یا خبری کئی دا قرآن دا پارا منگ مخ که سمابادی او قواعد اصول بیانو چې آئنده ترجمه که منگ پاق اصلاحاتو با خبری کئو مخ که سلور سی جو بیان کرا که او صده قرآن دا کئی ناغله ده سلور امور ضرورت یو چې دا قران تعریفو پیژني چې دا قران څنګه کتاب دے. دویم دا دا دا دا سنگ دی دریم چې دا اسماء پیژني چې دا اسماء څنګه دریم چې دا پیژني چې دا قران الله ز صفه دې د پاراله کړو حکمت نزوری مو ورته سلورم چې دا قران په ترتیب په تقسیم باندې پوي مکی صورتونو کې کم مضامین دي اما دنی صورتونو کم مضامین دي او ترتیب د قرآن سنگ دی دا سلور چه من ختم کرد نو من نور سلور بیش شروع کرد من دا شروع کرد چه قرآن کریم اکثر رد کهی د مشرقینو شرک ستا وی شرک پو پختو که برخ حسیتا وی او شرک دو قسم دی یو شرک اعتقادی دویم قسم شرک فعلی دی شرک اعتقادی دی دا وای چې پاتیدہ کې دا خبره رااله نو سره مشرک شو تا غفلو نه کو ځای عملونه چې و چې عقیده کې داراله نو د دا مشرک شو لکه شرک اعتقادی څلور قسمونه بیان کړو یو شرک فل علم مطلب دا غې داله چې څنګه خدای بغیر داس پاو بار سپوږه ارو د تبلیانو دا دې پارا چې آینده مضمون پیاسان شي چلور مضمون عمقه بیان کړه ته قران تعریف اسماء حکمت النزول او ترتیب بیادا غینا بعد من دا بیان کلو چه ده قرآن کریم اصل بیان رد ده شرک ده ده شرک تعریف و مکلو شرک و ان دو قسمه کلو اعتقادی د فیلی ده اعتقادی صلو قسمه من بیان کلو شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی الابادت او د فیلی انوا من بیان کلو بیان من دا بیان کلو چه اصل دعوت ده قرآن حقیم دعوت اللہ دے لفظ الہ دے الہ معنی مونږ وکړه او د الہ تعبیر قران کې په مختلف الفاظو سره کئي سمت سرید مختلف الفاظ ذکر کئي اوس بیانو چې د مشرکانو سلوک قسمه مو قران کې د سلوک قسمه مشرکانو سره بیان دی او په د سلوک قسمو باندې برت کیږي یو مشکین بالعباد الصالحين مطلب دا ده اغه مشکان کی اغه نیکانو بندیانو د الله صفات ورته سبب د شرک دوه چیزونه دي یو سبب د شرک تعظیم د عبادت دي چې د بندیانو تعظیم دور وشي چې د بندګرانو چت کی او دا معنا دا خی حدیث دا لا تتروني کما تولت النصارى في نمو جتوی نصارا و ابن مریم ماده عبیت نموجتوی دکاسن کې نصاراو عیسی ابن مریم چت کړو قسم مشکانو پیغمبر چت کړی دی عالم الغیب غنی متصرف غنی او از نور تشی نه یو شرک تعظیم د نیکان بندیانو دا اول شرک د دنیا ترا غلو دا حضرت ادم نا تر حضرت نور عليهم السلام pore دلس پیړایې په دلس په پیړو کې انبياله مسالم کې بل لارې ګل نا غي ته به صرف بيان د امر معروف هو که دا کار وکي الله به رضا کوي نه المنکر نوا صرف بيان د امر معروف زکه بنی آدم په ابتدا کې مجرم نو نه جرم کړو نه په قبر شر انپ ارتکاب د معصيو په ده نه ګټا صرف د هدایت بیانو د ادم له صلاتو سلام نه رس دو یاد هغه ځمن یا هغه نسيله کسان چې بخاري کې راضي هغه بډو شو بندیانو نه کان بنديانو هغه باندې خل خفشن شیطان په شکل د بنی ادم راغه او ته د ستاسو خلقای نظمه داري چپلونو جوړ کوم داز ورته ګوري اساسه تسلیبه کیږي خلقو ایډیرا شیطان د گډه نه یا د بل شینه دغه تصویرونه جوړ کړه هغه تصویرونه کورونه کوتره هغه تصویرونه د خلقو قتل او تسلیبه کیدا دویم کرن کې بیا دغه سے قتل او تا سلیبه کېدا درم کرن کې دا غیلون تعظیم شروع شو سلورم پنځم کرن کې هغه تاییدي شروع شو او شیطان پذړ کې دا و دی پدې شکرنو کې دا غین پرواه راځي تاسو کو چر دای ته سوال کوي دای خدای ته وایي نوایبه کار کوي دا ابتدا ده شرکو هغه با هغه بوټان تراتلن او تبهي جماعت پر سوال کوي دا یقیده چې دغه روح راغلې او غو روح الله تعالی کوي او دین بعد بهداغي شپلون نقل جوړ شو او مختلف بلازو کې تقسیم شو پهنا سم پیړای کې الله نوح علی السلام راولې کا انو علی السلام بیان وته د مخ کې د پیغمبر بیان ذکر نه کوي چې او حدیث کی راضی ته پشان ده حضرت نوح ګو غاریم ابتدای کې ان ها هنا الیک کما هنا الانوح والنبی نوح ذکر کړل دا نه ته مکه انبیاء نو انبیاء وو واغای فرط نشک نو راغلی هغه صرف بیان ده ام معروف نو نوح علی السلام نو پیغمبر ده ته رد شرک شروع کړل ده جوش خپل اسلام کتاب الرد الالمندقین داغه صفای اوسل یو کې دا ونګې دینځو یو نه وی کې مختلف صفات ذکر کړې دي دا ونګې به نکثیرم ذکر کړې دي اخیری جلد کې چې دا سنور دا کسان قران ذکر کړي وقالو لا تذرن علهتکم اوې ته خلقو حضرت نوح ومقابله کې مبرې دې په حاجت روا د علما نه پرونکړو او ذمہ دار حاجت روا نو درته وای چې دې سنې شي کوله دیس تاسو سوار الله ته پېښ کی ولا تذرونا ودن ولا سوان ولا يهوس او ايرو كونثرا ام پرې دې ووتل را وټیا ته وای هغه بوت روح راشي دا نه چې هغه د خارن جوړ کې چارستاني الملل او النحل کی ذکر کړی یو عاقل په دنیا کې دا کار نه کوي چې د لاسونو شې جوړ شي او بیا ورته سیدی کوي چې تزمایي مداري دا وایو په پوهنه کې چې په خلاص نه جوړي بیا ورته تزمایي مداري نه شکل به جوړه وي به د شکل کې داغه روپ راځي لکه ول چې مشرکین وایي قبر کې هغه ناز ته او سوال کوو هغه د موږ په اړه د خواله منځوري کوي دیو جنا شکل جوړ کړه نه دا پیند دا حضرت عدم علیه السلام نسیح یاد آمن، یوود دیم سوا، او دیم یعوق، سلورم یغوز پینزم نصر، دا پینزو نیکان منیانو، او دا پینزو آرا ذکر کی، بعض خلقو ایود لقبو دا حضرت شیس علیه السلام، او رسو بے خلقو اوود جوڑتو، دا سو کتابو ندی، د سره ګوري د دې پهحال یو د شیخ اسلام کتاب الرد علی المنتقی عظیم اقاصت الله فان ابن قیم دو جلده کې ده او عام په لګي باندې مارو دا یو دراو ما په چې باندې موږ ور دا داسو کتابونه دي اقاصت الله فان ضروري دي معمولی دو جلده کتاب دی عام پیدا لګي کې په خوان په لګي کې عمل کوي ما نو څیر بهترین کتاب ده دار الملل والنحل لشارستانی صلیقه قانون سر کو کتاب دام دے اغم دے پاغه کی د شل تثین کرے نور للی کتابن دی خدای درې سر نور کتابن نهایت ضروری دی یو اقاصت اللفان دم الملل والنحل لشارستانی حاضرین الرد الالمندقین د شغل اسلامي متینیا زمغان پسائر کې د ټولو نقل له په باب در شر کې تثل ستوي او دو مشرقین و حالات پاقی که ما تفصیل لکلے دے جدا شرکو نو دا پینزک او ابن کثیر تو محمد ابن قیس نواد کردے جدا نیکان بندیانو او دا دی تابدار دی پسیشو نو اول اسر تازیم کو اروس تو دا غی سجدہ شورو شوا بیا جا کل مصیبت کے بخلق را گئے وکانو بهیم یسکا نو خرج برات لا غته بے فریاد کو یمونه سالو کای کی باران وشي میلا سوالو کای کی د مصیبت ریشي دا رنگه حشام محمد صای کړي ویي چې مدد شرک اصل کې بندګيري او بندیانو دای غار کی کو برابر کړ دا رنگه د امر له د نبی علی صلاتو سلام نه نه دریسه او نه د پاسه مکه تیر شهر امر نه له او د بیا د شام نه د تاسوونه راوړو اپ阿拉伯 کې فارق کړو او حارث الکیته دل په لوړ کړو چې دا ستاسو ذمہ دار ده تاسو ورته د فریاد کوي بل چا بل لوړ کړو دالې کې د عربو او قبایلو کې دا تقسیم شیو ده نه قان منځي نو اصل شرک د مشکینو بل عبادت صالحین دا چې غیبه نیکان باندې نه تا فریاد کو او دا یقیدا چې مونږ به دې ته فریاد کو ا دې په خلایته وایي مله ګوې او دې په فریاد کوي دا اصل شرک او قرانم دا غي بیان کیږي معنا بودهم الا يقربونا الله ازلفا مون دای ته فریاد او جزینه ته مگر دید پاره ته چې زمون درجه خدا ته رسیدي زلفا درجه دا معنا چې دای کولیږي معنا بودهم الا يقربونا الى الله ازلفا مون فریاد نکوه دای مگر دید پاره کو چې دای زمو صال الله ته رسیدي نذیک من الله تا بدرجا چې فرایت وي چې دا دما خاص خاص مودیدې خاص بندر دې دا وروکا دانګي خاصه لافان یو باب فسد رزې فصل عبادت الانسام تفضل او دو دويش کې دیم جلت کې دانګي امام رازی ذکر کړی دی چې اول مدد شیر سوا تعظیم و قبور الولیای صالحی دنیکانو بندیانو قبرونو تا تعظیم کول خرورو دا غین تواف کول ابیس اجده کول دارنگی امام ولی اللہ دیل ایو دی کلی دی چه انواد شرک دادی چه خلق و داکی دو ساتلا لکسنکی بادشاہ جامدر بادشاہ اے دو یو نائب لورکی او غنائب په یو علاقا متصرف کردی چه تما والی کردی دیل, دیل آقای او د دی علاقه فیصله اصطا پلاس کی دی اصطا حکم بنافیض بی دارنگی خدا نیکان بندیان مختلف قلادو که ذمہ دار کری دی او غیط اید علاقه خیر و شروع والا کرده دی قرآن رد کئی چې بادشاہ خستره کی گی انو که بادشاہ والی نیسی غزقا نیسی دا سٹو دا, دا خرسنی بریم دا برن چکوی او دا سٹو لا تا برن کوری کتاب کتا پروت اعتبره چتسی که؟ حسن که بادشاہ پا یو علاقه که یو نائب مقرر کئی اوغل اختیار وار کئیس دارن که خدای نیکان و بندیان و لرا جامد زیمدارای وار کڑی دار خلحت تولوحیت یعنی غیت اجامع خوستود چه تا زیمداری تا دا که خلق فریاد کوي نتی که سوال کئی نظر منظروم دا طریقه وا او په دې طریقې سره شرخ ورشه قرآن رد کوي د دې دا راته قرآن دې نو په مختلف طریقې کوي یو دا رد کوي چې غیظ ولا عايزه حضرت ایوب باندې مراد راغې چې دیوالې یونس ډوب شو ما ده چې دیوالې نو کاږي د مخلوق کار کول نه اول به ځنه پخره دانګ یعقوب علی السلام زیه مصر کې اجړلې او سلوی خالای جرل، کامتا پتا یا نولی بی جرل، عجزل عباد السالحین، دا قرآن طریقه یا دارا، که عجزل عباد السالحین، ردن رد علا عباد السالحین، عجزل ذکر کهی ده نیکان و بندیانو، او رد کهی باغی خلقو، چه آغی داوی چه نیکان و بندیان کار کولیشی، مختلف سورتونی که بتاس او گو رئی، چه ده نیکان ذکر کهی، دا ذکر کوي چې هغه عالم الغیب ندي متصرف ندي لا عاقب له ندي مصیبتونه په هراغري دي ادم بیا ذکر کوي د موسی علی السلام ذکر کوي چې لهقدر پیغمبر ولقد فتنناک فتونان موږ په تاباندې تقریبا راوستیو تقریبا تبو تراشه په تقریبا باندې نو کچلا کوي پلاس کې تصرف ان ولهم کې ده دارنګه قرآن دلال ذکر کړي چې زړه بادشاه مونږ نه خونيم بادشاه سره کیږي دا هوذو حفظهما او نصر کی مالا ساتنه د مخلوقات دبر اوردتا بادشاه سره کیږي دارنګه بادشاه بری نائب مقرر کړي او هو الحي الذي لا يموت زجو په ما باندې فنا او دوار دا ناراضي دارنګه پار پارسنه پويږي چراغ دستورونه بهاري نه غته پته ني يا علم ما تسرون زقوم چې زړه کې نو زماد بادشاهه قياس لري لی کوي لسه کمیسلي شي هه خدخر غوندي بل څوک نيشته نو ته قياس تعجز هکه پا غالب باندې بادشاه ستر کېږي غابلکيږي مړيږي نابوي نو تاسو اورا د وخت موقرر دا څو خ라이 دا کانت یو ګردو ا تاسو خ라이 لرم مثال ورګردو ولا تجعدو لله ندن مګرد بادشاہ نو خای غون دي دې خپل نو بادشاہ غون دي قرآن رد کوي دې کی دا ی جنات پارسه پويږي نو چې کله تکلیف مصیبت کې ورهاله مې پریانوبه وي محمد ابن هشام النساء کله ذکر کړي چې نبی عليه الصلاة والسلام نه روان دي سره روانو او زمونږه پراله په صحرا کې اوس سره کل چشپا را لاش اشپا پخش شوار نو شرم اخراغ ایو گدور اونیسو یو چلی گوزفند اونیسو او آغا افلیک دونیسو تقصید در در غشپنکه چو در چگه کرد یا طبیر الوادی یا رتا ای مشرا در دی علاقه ای پل گاندی بچکا در والا نو دا لورینه چغښوا یاسر یا سرحان هو سرحان د شرمخ لقب دي د زیب شرمخ پرې را راوکه چې کله دا چغاو وایې توا نو هغه شرمخ هغه ګوسند هغه بکې پرې هو فجاعت دادو انم تو سبو خدمتون هغه پمنډ منډ راغې هغه بکې هغه ګډوره ولن تو سبو خدمتون ازخم پینو منگ دا آغا شپنکینا تا پوز گو چی دا سکا رو گئی نو آغا منگ تا اوئی مشر پیری نظر ورکو نو کلا چی شرم اخراشی او زماع چیلی نیسی نزا اغا تا فریادو کم نو آغا دا آغا شرم اخو چنبا اوئی نو گوزفن توی دی ما دا آغا اقیار نبی اسلام ته بیان کرا نو حضرتو ای آغا دا جناتو چی خلق شرک ای نیو پیرے پشنکر در شرم اخوار آگئے گڑوئے بیویسا آغوا تختو نبال شرم اخوار آگئے ناواز دو بل جر جابا ندر کے در تپریگی دا ودے باندی آقیدہ در شرک لکا شئی و وصف انسواد در اولی در پرکڑے دا ودی شرک سار دے پاسی مشتر کا توبہ ہوگی کیرہ بار آگلے حالانکہ تک محتلیم کے و جنابات کې علی نرسې سو راغله شیطان تا دې مود نه پاتې کئ مختلف کئ دي جنو کئ دي او شیطان ترني چور دونه دا ټول کار د شیطانو هم مختلف بلادو کې شیطان دا کار کئ مشکین دغه سه د بابا ونفی کې د شپې شیطان راځي و یې ربابا راغله سوره سجده کې دې رات کئ وقیدنا لهم قرانا مقررت کړي ما پدې باندې ما مکر کړی دی نه ما شیطان په خودی شیطان دیسره لووی کوي چې موحد څړي هغه دلی شريت شي شیطان اته مڅي کی مدذبي دا شیطانان راځي نو دا ولد شیطان کارو سورتهانان کی براځي چې شیطانان بوویت پريان بووی موږ دنیا کې دیوبل نه फायदा غاستو زمون फायदा داو چې هغه زمون عبادت کو ادا غي फायदा وو نو لکارو کو د یو قسم دیم قسم د دی مشکیر مشکیر بل جندی وقطانو کې څه شی تی رکشي وای دما د مور روغه شی را کوي بریان ما ماګان هم شی را کوي قران د غیرت کې چې بریان گل په مغیب وي دانه چې شیطانانو داکا کړي تنجا یو خار دې هند سره قریب دی لري په غاړه دانه تنج یو عالم په 125 حجري کې ینووسو پی سسٹم اجری 25 ذل حج هغه دایر ادا وکړه چې د ټوله دنیا سیاحت وکړي دا غنوند شمس الدین یې په متوتو سره مشهور دی هغه څنګه نار روان شو او د ټوله دنیا سیاحت د کمسه لوقاله کې غړې کوي په ټوله دنیا ګرځېدل وو کالغه هندستان کې تیر کړي دي هندستان کې چیف جسټس قاضی رضات پاتشوه دی د محمد ابن تعلق په زمانه دل دیوادوم کړو بچیمو بیل رو نه چې داروبانه تللی کیمته داغه کتاب دی روحلای ابن بطوطا دو جلده کې دی داوی کتاب ترجمه فارسی عربی اصل کتاب په عربای کې دی فارسی کې داوی ترجمه شته جرمنای کې شته انګلیزی اره جبه کې داوی ترجمه ده دا. زهګه غابن الاقوانی مشهور دنیا کتاب دی داوی کې د هر کلی هغه حالات دي چې لاؤل که ورده ناس کم لاؤلیانو فختانو تا نسبتو کچه یا اعلان دی ما او خندل مائتاز چکم کان کوئی فختانی خونه تی کندر جس کنو مائی باچه بازی دا دا خطوه مائی دا زنون دا ابن باچه تلی کلی دا لاؤل تو یو دا خالنا چار چا پیرا باق ادویم باچه بازی دا مائی باچه تلی کل روح لکه سات سو پچی سو چودر سو تین دی تقریبا اغه ما کتاب لیکلی دا له ملتان د کابل د قندار د حال پر حالات لیکره د دې کلی د خلقو د اخلو او دا کلی په دې کې ده زموږ د مرکو لا چاته وي په څنډه بس هغه دو جمهوریت زکړی دي د قال اقولو او هغه فقره یو دو کتاب او کلام کوي د تو یو علامه سه علامه سه ضرور دنیا نه لا طه نا غطه در قرآن سمدامین یاد دی نا در دنیا تاریخ ارتاید دی نا در دنیا نشیب و زوال ارتاید دی فضاید مولان آسف اللہ مسئلی مای داغلی کری ایبن با توتالی کری دی چه کل ازا جزائرین ریمان تا در بنگال نلان در جزیرو بانی ما سفر کو پکشتایی که نزای جزیری تا کس شم زماش پر آلا ما دا جزیری خلق طول مسلمانانو نمات اعجب او که چر تا دا سمندر من وڑا جزیرا ارطول مسلمانان نمات نتا پوزو که جدا سولی مسلمانان شده او کازیسیم نتا پوزو که جا مسجد تلرم او د قضا دل بار قایسی پکناسو پیشیور تا که دا زون پیشم ما سر ایر کلیه او که ما نتا پوزو نه او ما غرطه او تا سو کل مسلمانان وی مون پو دیمی صدای که خادیز اوی مون دیمی صدای که ما که سنگ مسلمان آنشوی وی زموی دی زیره تا یو عربی را گلیو چاگا کوساو گیره نوا دا غنو محمد اوگا دا قرآن حافظو تجارات بند را گلیو ذکر آگی جزیرونه دا دلچینی مثاله مرچ دا دا دا گی جزیرونه را جی من تجار با طلب کشتای که آقا عرب نوی دا شیر آره د دنیا تجارت باغواک په دوو طریقه سره او ارستو چې کوم او کلی دنیا د تجارت الدولار دی دا د الدولار دی د مصر سره اړوانی یو برتلېوا نو پروسییا باندې فکر تلی وداسي ایاو کته عرب ترات کو د شهوا پاکستان هندستان داسې بتل فکر پرسي دا د الدولار دی کين کې به جمع کړي او په دې کې به قافله په دې لاره کې به قافله روانه یو قافله د عربونو براتلار تر پاکستانه براله اغه ملک نه ویشه واه پاکستان کې به خرڅو د دین به بیاه وشابصله یو قافله او چې هغه د و قلو مسافر بثل د اغلال نه شروع شمیرنه کینته برشه ده او د یو ملک نه شهره صرف بلمنخار سره بل نه په بلخار سره او کینه په و کال سفر کې بچاوک او زیات ماله دار شه ابه وهجهت نو تجارت هور سره به قافله و, و دای او دا طریقه تجارت با ابن باوت او تا تاور تاور چه تاور تکره مسلمانه شکیه او پا دو میسه دای که او سنگا و یو عربی را اغلیو تا جارت پا غرز دا او اغاق دا یو بودای مهلمشه یو شپاق بودای جرد نو دا عربی ور تا اولی جاره و زمونگ دا جزیره ده چې دا چه شي نیوی یو نو منگا یو جینای اگه دا زیواراتو نا او سمندر پا غاره کې نو سهار کشی نو اگه دا رشید توتید منشید او اکالی تی نتلی که من دا کارو نکو دا پده جزیره ور لگی نر زماد نور وارده از مایه و نور دا نصباب دا بودی را جا از پایانس او دا با مڑای بیا نزدک جاڑم زیاره دیور تاوی زاوله اونکی داؤنکنو با جزیرہ اوڑ لگی وی اوکار روکا ما تا جامعین دے قبل دولو آچو جا سپایان گای کی ما زلزان سادار کی پڑکم اما با ڈولائی کی واشا وی نتا مسافر اک خیر احمد تا جامعی واشو لے زیورا تا واشو ما زگر را لے ڈولائی کی دے بوتو. احمد تا سمندر پا غاڑا ای خود ما خان کغه قرآن حافظ راغ او د س یو کو دایره چا پې رکھه پاتې په ښو باندې جنت رااله په بحث کې کار سره او د قرآن لولي لیکن هغه دایره نه دنه جنت نه فرخه تر سارا غي چره والے د قرآن لسته کې سار شخص پاین غالي اوس با ډو کېږي کې وی کتل نو احمد ناس په یو تچرتہ په نه ته وی یو یو ته بچ د مسلمانین دا جناتی چاسوی رئی راجات آئے پیشتا، حنوان راجا نمو کافر اگوی خدتا بل نیاشتا پاتشا کچارتا جندے پاتشوی نمو بستا دین قبلی احمد پاتشو بلنیاش بیائی پوتا بیادا جنات را دا ہو ہو سارا گئی چگئی پیچی مونی جزیر افراز احمد را گئی راجات زان احمد کے خود اطول جزیر مسلمان نبی بیاورو نسو کله جنات داسی مکر یو صلی منف تاو نو کی بابا انو جننات دا غزویلا تیلاور کی غوا لی تیلاور کی غوا نوز ری، میخ نوز ری دیو اینگور کنی و لسما ندور کری قرآن دا ذکر کری چی و جنناتو دایر نکوئی گی سار لسما آیاتی سورت سواهو گو ری در اجتمع ولمّا قضا هنا على الموت کل جمع په سليمان مرګ راسته ما دل لهم علاماتي الاذابۃ الارض ذاكر من ذاته ورشو په مرګ سليمان ایسو مگر وینو داغه امسا وړا سليمان علیه السلام اودید او پا امسا زنه کې الله ته پر یعنو بیت المقتب جوڑو کیو قتل کی حضرت کو لار دے نشپارا زکار شروع دو دوش پیچو ٹو ٹو ختم کردے کوای بنتا سی بولار دے اندر زمانِ طالبانی چمونیو نجمات کی غریب اب دو بطحزیب او بیترتی بہی یعنی دا قدران ایرنیشتے چمون پا ادب کینو پا ارام کینو نو پیریانش پار از کار شروطه فلم ما خرر تبینات الجنن انهم لوکانو یعلمون الغعب ما لبیسو فی العذاب الموین چه ار کل کال پست سلیمان جسم پریو تیره تبینات الجنن تارشو پیریان خلقو تا لازمی معنی ما اوکرا خلقو تسرگنشی دی خوبا دائر نه پویده تا دی پا غیب پویده ادا پدایته سلیمان مرد دې نو ديبه دوره ذلت نه یا کار کړ پر یا نو خپل ځان دې موږ به غیب نه پیښانو چې هغه یې چې عبادت کړي د زوحل کړي د مشتری کړي د عطارت کړي د قمر کړي دا ټولې متصرف دي بارب دا دادرې مړاله زوبادر کا واقع دا مولود اولفای عباسی او کتبې مخلیفہ ابو منصور صفاح چې کله یمن طلاق نو په صبا کې هغه هغه درگاودیدل چې هغه ومنزل آبادو ا دوس دور په نوم ما دی او درگاه کې به نظر نیاز کې پرلښن دا گلبار د نور دی درز حلله دادا دا ته دادم ته دا دادا دا دا قمر دی دا صبا سیاره که کم دی او پار چد که بینی پرتیو چه خلق بناده ریاض دنور کنم کون او شمس تا اغیوی نائب دخواه دیو جنه نور تا بیسی دا کولا چه خطه دا کوزی دا بان قرآن که ده ذکر کئی وَسَقْخَرَ شَمْسَ وَالْقَمَارِ تار کلکولی دی اللہ تابیز کری دی اللہ نورس مومائن د نوغو رجال خوځيږي خيږي هغه پیوږي هغه څنګه علی هغه د ځان خبر نه دي هم محتاج دي او هغه خپل تعبد در دي نو تاسو حاجت روا وشه قرآن کې اجزل کواک به ذکر کوي ردن علالمشکین هغه مشرکین فلاصه سعاده او ناز د ستر نه ورزول دي دایره دا د چار چا کله چې سړی پیدا کیږي هغه دی افق یو څور راځي دی نو کوستوره نیک پختوی د کومشتری نو دا سړی نیک باخي او کو څوره د بدبختۍ لکه د حل نو دا سړی بدبخت دی صاد انس ریاضي دایو طریقہ دا پدې تریکې اغه یې صاد وناست یاني حالکه دا غی دا طریقہ غلطه ذکره چې ستوره کړ دو حقوق نه راکېږي نو پدوره سات کې چې پهلوان سره خوچدي چې ځمکې لراخواسي پدوره سات کې اغه ودره میرا سفر کوي نو پدې دوره سات یو به مرستوري راکېږي نو تا ته سپته لګی چې کم ستوری توله وا پدې لږ سات کې نو ستاره طریقہ غلطه ده قار کې ګرمه ګرمي او ډېره دولس بجې کچره دروازې نه نن اتلم خلک امرخ منی شو سکونه په دنور یو دومینه استه او چې وي قسمت معلوم کا قسمت معلوم کا ما چار ته چا پیرو کتل یره ما سوښته ده نه زور الړم کینې قسمت معلوم کا ما سبا اخره سره وره ما زما درکم په زما یو روايه ما دا مانوږه ته په تر کومه فورې په دینور کوته تر دا نه خبر نيده قسمت قسمتنه خبر نيده ازبن قسمت ما دې ما ته کار نه مطلب دا رته پوهه دا اعلان ورای چې ما لاس وګوره اول خو غلا وګوره غته ته خپل قسمتو خيما تدبر بالنجوم ولست تدري فرب النجم يفعل ما يريد خپل قسمت لټه پستورو او تنبو ایجه چه رب النجم یفعل ما یریدو رب دستوری کسی کئی آقا زاغتو خرم او تا تدبیر که جه زمالا سو گورا سو گورا تدبر بن نجوم و لست تدری و رب النجم یفعل ما یریدو تطور بیوکو فی دارنگی بابا لدم لانی پیر لدم چه زمالا سو گوری اوال خواه توائی تا کل قسمت خرمان اوال خواه توائی تا کل قسمت نا خبر وسا کسمت نوری دارنګي دستور او د بلنې طریقې دا سور سیر کې دی د غیر الله بللی شي یا را رامدد کړي نو پریان حاضر شي هغه سړي ته نقصان ورسيږي دي ته وي صحت یا ستوري را مدد ارواح رامدد نو ارواح متشکل شي د شیطان په شکل دا ستوري نو هغه کار وکړي سره مشک شي دیو جنہ چې کوم خلق و فرشتے ارواح مجردہ. ارواح دا دا او ستوري داړې نه ارواح مجرده اصلورې کسمو شیکینې چې ارواح مجرده شته د فرشتو شته د جنات او هغه نشي شی مخفینه دی پټ نه دی کله چې موږ غریت فریاد کوو نو غیره شي ځمونکار شي دا شیطانان جنات دا غي په شکل متشکل کې اچان نو دوی وګور کړه نو راورسید منته که د اغید عبادت اصول یو اصل ده له که عقد ماده مجرد دا ماده کصفه ده درانه ده او دا حج پرهوري پردراوري ارواح مقدسې دي دستورو یا د فرشتو اغه د دې ماده نه بهر او د دې ماده نه چې بهر شي نو دا غید خوشحالو دي تي دي یو تریکا دا دا چې هغه حیوانیت نشته هغه پارثی مقدس ده د حیلو د همدینه بهار دي دا لکه هغه طریقه دا را هغه بسيط دي هغه پارث په پوری کثافت نشته منطق او اصل کې طریقا د خوشالورو د ارواح مجرده ورته او دا هغه تعریف دیو جن منطق پا حقیقت کی علم الاسلام دی یعنی د ارواح مجردو دی بوتان تعریف او دا غی توصیر دیتا منطق پای روست بیا پچالا که سرا مناطقو دیل علم د دی اسلامی خیلی او اسلام کے دن نکلے دی حالان دا اصل علم الاسلام یعنی ارواح مجردو دا غی پلن دا غی تعریف توصیر دا غی صفار لکر طول منطقم پا دیتای که روستی دیل دلگونی رنگ ور کڑی رئی او خلق ناکوها کڑی رئی مناطقه ناکوی کی پڑی چداقوالیمی رسنام لی تاو طول من کبر وائیو واجب و لوجود خدای چاو واجب کرد چطورتا واجب و لوجود وائیو دارنگی اغب بسید تی بکولیات پوی گی بوجودیات ناکوی گی در شیخ امیسین آیا او رسالہ کتاب الصلاة دی دل که آغا تبا شویده پینجل سمه صفحه دی لیکی از صلات التوجوه لا فلک القمر صلات صده ده التوجوه لا فلک القمر فلک قمر عقل فعال دی توجو ده ذکا آغا فعال ده اشیاء ده از آغا خوشحالون دی ذکا اللہ چه ده اغا دی دی پو جزیاتو نکویی صلات دی توجوه اگر که مناطقه و اقوال او آغا اقوال دی رسو متاکرینو هدف کریدی دکا دار کفر و اوغا عمیق اقوال را دن کریدی اغیلی نوم منطقی خیره دا حقیقت تا غیست شده دا اصنامو دا تعریف او دا غیرالله صفات دا غیرالله شعالو نو یو دی دا سلور دلوی ارواح مجرد متصرفتی بادوی ارواح دستور متصرفتی بادوی ارواح دی جنات متصرفتی بعد اوئی ارواح دن اکانو مندین متوسکت دیتو اوئی مشرکین اصناف ارواح دا صلور قسمان مشرکینو او قرآن دا صلور وارو رد گئی میز میز که انشاءاللہ جبار کرو کی گی نظبت آگئی بیان کو دارنگی دی شرک فیلی یو قسم دا خوشنک اتقاییو شرک فیلی یو قسم یو شی الله حرام کړی ته حلال وغلی حرام کړی و ته حلال وغنی یو شی الله حلال کړی و ته حرام وغنی زمو شکینه دی شرک او ذاتي کوا خدای وو چونه جایز کړی دا لږه اغونه چې ستاپو ملکیت کی دغه په کول جایز کړی لیکن مشکین وی دا دا بابا اونا دا کازی کٹ کون نو ما تا مخان را رسی دیتا تحریم دما احل لغاللہ دارنگی جامع اللہ جائز کرده دا بعد مشکین وی تش نجامع مواقع سنو بیمارکی گم نو دیتا حریم دما احل لغاللہ دارنگی تحلیل دما حرم الله. اغه شه ته له غیر په نوم نه چې بل جا راي ورکی بل جا په نوم تي چې دما بیمار جوړ شو یا دې ميراغه ندراني بابا کې له وركون دا غشه حرام دي موشيکین دا جایز غني خپلې نو د شرک پھیلي غټ قسم یو دارې چې کمشې الله روا کړی دا پذان بندو غني دا کفاره روا کړې سفر کوي او اس کې نوکا موشيکین وې د خالي پر سفر کنه دي دنائی پورا سفر ده منگل پورا سخنه لئید انده شروع پورا جامعی انزل خنه دی خود دیوائی میخ افکر نلونده گی منو لام بیمار بشه پا معنه دا او ده او او دا مشتقات تی کنه جوامیت تی او ده معنه سده اونو اقا پا جایل دینه پویگی دانک پویگی کی معنا د فعاله د مفالین په کلام د عربو کې څه د پادای معنا د کلام دا د ان شیتم اسنینے او سلاسه سلاسه او بار بار, بار. معنا در نو تد مفعلونه د مفعل په معنا نه پيږي نو دوی وینځي معنا غلطه کی دا رنګي معنا کولا یوم ند کولاو ناسم به امامي امام جامد اومده یا چار چار سره راغواړو په نسبت موږ افلان کیده فرانکای زیه نو دا ولا حدیث جوړته دا ولي چې حساب لسام مونږ شلمیږي دغه خپلار نه ست کنه نو چې پلار ته نسبت کوم نو حساب وشلمیږي نو د یو جن قران د عزت ته پارمانه دادا چې د مور نوم باغفتی شي حالانکه جالپ دین کوی امام د امنه نبی امام واي مزدر ده پمانه دي کتاب هر سره برخو له عمل نامه سرای دي معنا هر که سره برخو له عمل نامی او غبره رواني او د پلاغ د پلاغ کي اشتبار دي نور کي اشتبار دي ندمانه ام پرا اولاي حديث غلط جو دي ته واي کله کله په اشتقاد کې که دا لفظ د کمی معنی نه مشتقه حدیث کرا دی یو محدث و دیر روی ملمای راگه دی جو می روزا نموز روان شن نورتا دا سنت بده غستیو کنا وینا حدیث کرا دی نه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلقت قبل صلات الجمعہ حدیث کرا نبی غیر سلام نای کرد دا خیل و ناپس مخیر جو می حلقه دا ینه صرف فن متصل من دی هغه ورته مسلمانانه دغه غلطه معنا وو حلقات د حلق نه نه ده د حلقین نه پیغمبر منه کړی چې زموږه لکراجین او حلقې ارزښت م کوي نه ستونګي کوي نه هغه خمر دغه معنا په امکنه کړي و کال تغلیق وای فل اشتقاق کله لې لسان وای لې لسان چې بتاوه مقرر جب اتاو کی نو مشهور متذلی امرن نو وبے هغه جب تقریب کو نو تقریب نه بیدار وشه ها ذا رای حسن نو خلک وے حسن په شي چې اگر دې اغبوي ني یوړی یو محدثونیست چې دا حسن په شي ني دي دې ما کله ویل کې اسنه مسیوي دي ته تاسو ته ما کوي ها ذا رای حسن ما کوي ها اگر بجو اتاو کو لسان دې کوي قول زوفی ذکر کی نو صوفیہ جس پسپویږي پلانې ته دا ونګې قول له غیر لغوی ذکر کی اگر مفسر ته ګوري نه کېدای شي په لغت کې ماهر دی امام دې کنه دا ونګې قول له غیر محدث ذکر کی چې د حدیث پسننت ذکر کسې وکنه د تغلیظ اسباب دي مالیفان کی ذکر کړی دی یو جن د مفسر حالت ما لري نو چې ده خود ان پوښیږي او په تفسیري معرفي کله چې تا نحبتا نلگی نتبع مانا غلق اکیر نتریکه تفسیر زمن دا صدور یا قرآن اول تو قرآن نکبیم بعد حدیث او دا حدیث نا پس کنی نقول دا صحابی او کنی نقول دا تابیه دا خیل القرون دی وما سواهم فهم رجالن ونهم رجالن او دا تابیرنا کتا اغېم سړي دی مونږه مسړي د سړوغول په سړوغتني چې سبا توای لانی سړي دی مونږایو کده دې نه سیوا بلچا ویلی نو د دلیل طلب کړ چې دغه ترجمه کړی دا یا د معنا ویل د پکم ددې دی ویل باګه دلی نه نه مونږ اغه څلو قرنه مشو د لا بخير دی پیغمبر داغه تعدیل کړي نو موږ زه خیال کوو دغه دی دیو جنا د مفصلینو طبقات په چه پا طبقه چه دا مفسر سوک ده او ددو دین کم ده زکا بازی شیدی روافیز دی زنادقه دی موتزیل دی او پا مفسرینو که نو چه سره طبقات مفسرینو پی جنی اغیده پار زمان کتاب کافی ده طبقات مفسرین نیل و سائرین پی طبقات مفسرین او پا اگه که طبقات پی جن دا مفسر ده ده درجی ده او پا ده فن که ده ماهر ده داوی کې ده غلطي کړې فائحه کول نه کوي او کله کلام مدللوي دا زموږه سو قائدې نورم قائدې ان شاء الله زبې چکل د آیات مو کوم نو زه په وینا صدا دي کوي او ازب انا خپل په پیش کوم چې را فاني وي او بعد خلکو غلطي کړي دا په خوا دا قاعده ما په اعظم نو ما خپل نه تفسیر کې دا معنا غلطه کړې نو حال پرتون دایو پیغام خاصه تک اندل کو حلن که په انسانو غلطی شی ده الله معاف کری. نو ما بیا نومه رسل بند کو اوس مانا زنده کوزګي غلطه معنا کوم کړي ده هم ته جاري ته باهغه بدګولي اخلو علم غلطی ته نه وشو خپل معاف کړي نو ده کما کومه خبره خبره نه شي کوله عادي کما کله ولادی خبرو کیو خبره باروي اچو خیری نو, نو غلي شي دارنګه دا دا دا دا دا دا که ما کوم کومې موده غالي نو کوم کومه به کو سپویې پلان یې په سپویې نو دیو یا نه د ډېرې زمانه نه دا احتياط کوم چې پره را ما نه دا غو دلیل پېښ کوم او چې غلطی چې اکړی نومځدې کې او غلطه امانه ده باید مخاثل کړی دا دا غو نه خپل زکه یو کوف ناز نه غې دغه دا مننه دانګه ذکر کوم روزه به راغې ماخذ ذکر کوم دا زم ما او قواعد سبحان میں انشاءاللہ نو قران ترجمہ شروع کوم سمته درر کہ د هر صورت مقصد ما مخېږي کولای دي بیا دی. موږ دی صورت تفصيل ذکر کولای دی. دي کیندې دی صورت کې کی تفصيل په پدې دی معنا بیا موږ دی صورت امتیاز ذکر کولای دي چې دا صورت په دې معنا ممتاز دنو خوانځيشته بیا موږ صورت ربط ما خبر سره ذکر کړو نو کدا واقعا تاسو سمته درر متاله کوي متاثر به خو نیدر سره وونو کوټ نو بیا موږ کله